König Midas mit der goldenen Hand Das ist die Geschichte von König Midas. Vor vielen Jahrhunderten gab es ein wunderschönes Königreich. Das Königreich wurde von einem König namens Midas regiert. Man sagt, dass er so viel Gold besaß, dass er eine ganze Stadt kaufen konnte. Er liebte sein Gold sehr, aber niemand hat je das Gold gesehen, das er besaß. Die Menschen haben sich immer gefragt, wo so viel Gold versteckt werden konnte. Was glaubst du, wo unser König so viel Gold aufbewahrt? Ich habe keine Ahnung. Wie kannst du so viel Gold besitzen und nie damit angeben? Die Wahrheit war, dass König Midas sein Gold immer im Gewölbe aufbewahrte. Jeden Tag ging er dorthin, um seine zahlreichen goldenen Steine und Münzen zu zählen. Die Königin war amüsiert und scherzte oft darüber. <lacht> Liebling, zähl jeden Tag dein Gold. Was ist, wenn es einfach so weniger wird? Mach keine Witze darüber. Weißt du nicht, wie unbezahlbar Gold ist? Sieh dir die goldene Halskette an, die du trägst. Ist sie nicht wunderschön? Sieh, wie schön sie glänzt. Oh, sie ist wunderschön, ja. Aber egal, wie unbezahlbar sie ist, Sie kann uns nicht alles Glück kaufen. Sie kann mir großes Glück bringen. Du verstehst das nicht. Wie kann etwas schöner sein als das? Die Königin war nicht einverstanden. Aber sie wusste, dass es keinen Sinn machte, mit ihrem Mann zu streiten. Die Liebe des Königs zum Gold nahm mit jedem Tag zu. Er liebte es so sehr, dass er seine geliebte Tochter Marie Gold nannte. Marie Gold war ihrem Vater am liebsten. Sie war voller Leben und sah Schönheit in den kleinsten Dingen. Sie rief oft nach ihrem Vater. Vater, komm und sieh dir das an, wie schön die Blumen sind. Es ist so ein schöner Tag. Schau, wie die Tautropfen auf dem Gras glänzen. Es wird nie glänzender als Gold sein. Du verstehst das nicht, Liebes? Geh und spiel alleine. Genau wie ihre Mutter, verstand Marie Gold nie, wie Gold schöner sein konnte als die Blumen. Im Laufe der Zeit verbrachte König Midas immer mehr Zeit allein im Gewölbe und zählte immer und immer und immer wieder sein Gold. Einige Tage später brachten die Wachen einen merkwürdigen Mann in das Schloss, der den König sprechen wollte. Er war einfach gekleidet, hatte keine Schuhe an und sah überhaupt sehr merkwürdig aus. Wer ist dieser Mann? Eure Hoheit, ich habe ihn auf der Straße gefunden. Er sagt, er hat sich verlaufen und hat keinen Platz zum Übernachten. Hm, er muss aus einem fernen Land stammen. Verlaufen hast du gesagt. Arrangiere seinen Aufenthalt bei uns. Bis wir sein richtiges Zuhause gefunden haben, ist er unser Gast. Nach einiger Zeit erfuhr der König, dass der Mann tatsächlich Silenius war. Was er nicht wusste, war, dass Silenius ein enger Freund des Waldgottes war. Es wurden Vorkehrungen für Silenius' Aufenthalt getroffen. Er wurde königlich behandelt und mit allem versorgt, was er wollte. Nach ein paar Wochen fanden sie heraus, wo er lebte. Nun war es Zeit für Silenius, wieder zurückzukehren. In der folgenden Nacht saß der König wieder in seinem Gewölbe und zählte sein Gold. Doch plötzlich, "Was? O oh Himmel! Wer sind Sie? Warum sind Sie hier?" "Ich bin der Gott der Wälder, Midas." "Woher kennen Sie meinen Namen? Sind Sie hier, um mein Gold zu stehlen?" Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Was soll ich mit Gold machen? Es ist eine Verschwendung für mich. Ich bin hier, um Ihnen zu danken. Danke? Wofür? Silenus ist ein lieber Freund von mir. Ich weiß, wie gut Sie sich um ihn gekümmert haben. Ich bin beeindruckt von Ihrer Gastfreundschaft. Ich kam, um Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Sagen Sie mir, was Sie sich wünschen. Midas traute seinen Ohren nicht. Er kann alles verlangen. Er wusste genau, was er wollte. Ich will ein Schiff voller Gold. Nein, ein Haus voller Gold. Nein, selbst das ist nicht genug. Wartet, ich weiß, was mich glücklich machen könnte. Gib mir eine goldene Note. Ich wünsche mir, dass alles, was ich berühre, zu purem Gold wird. Ich werde Ihren Wunsch erfüllen, versprochen. Sobald morgen die Sonne aufgeht, wird alles, was Sie berühren, zu purem Gold. Aber vergessen Sie nicht, König. Es wird Sie nicht glücklich machen. Gold kann nicht alles Glück kaufen. <lacht> wie kann jemand wie er den Wert von Gold verstehen? Ich werde jetzt der reichste und glücklichste Mensch der Welt sein. <lacht> Midas konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Er wartete gespannt auf den Morgen. Und der Morgen kam. Am Morgen, als die Sonne aus den Bergen schaute, war Midas begierig, seine goldene Fähigkeit auszuprobieren. Wie bequem wäre es, auf einem Bett aus Gold zu schlafen. Wer in der Welt hat so viel Reichtum? Midas fasste dann alles an, was er finden konnte. »Ich muss mein Gold nicht mehr verstecken. Lasst uns rausgehen und den ganzen Palast zum Strahlen bringen.« Midas ging durchs Schloss und berührte alles, was ihm in den Weg kam. Er ging in den Garten und verwandelte alle Bäume und Pflanzen in Gold. Oh, »Ich bin so müde vom Laufen. Ich habe ja noch das ganze Königreich, um es in Gold zu verwandeln.« Ich werde eine Prozession durch das Königreich machen, um allen meine Fähigkeit zu zeigen. Aber jetzt habe ich Hunger. Lasst mich erst was essen. Auf dem Tisch lagen Früchte, Fisch, Fleisch und allerlei Köstlichkeiten für den König. Oh, was für ein Fest. Das sieht köstlich aus. Was? Nein! Wo ist das Wasser? Ich habe Durst. Oh, was ist das alles? Midas war nun sehr schockiert und verängstigt. Langsam fing er an, alles auf dem Tisch zu berühren und sah entsetzt zu, wie sich alles in hartes Gold verwandelte. Was werde ich jetzt essen? Was werde ich trinken? Gold kann ich weder essen noch trinken. Wird der reichste König der Welt an Hunger sterben? Der König war sehr traurig. Er saß da und sah sich das Essen an, das ihm jetzt nichts nützte. In diesem Moment kam seine Tochter aus dem Garten gerannt. Hey Vater! Und bevor der König wieder überlegen konnte, nein, Marigold! <lacht> Marigold hatte sich in eine glänzende und schöne kleine Statue aus Gold verwandelt. Schön, aber leblos. Sie atmete nicht mehr und konnte sich nicht mehr bewegen. König Midas war am Boden zerstört. Seine geliebte Tochter war nicht mehr bei ihm. »Oh nein, was habe ich getan, Marigold? Wie könnte mich das jemals glücklich machen? Marigold, mein schöner kleiner Stern, sag doch etwas!« Der König hatte Tränen in den Augen. Er rannte in das Gewölbe und rief um Hilfe. Oh Gott Midas, was ist denn los? Warum siehst du so traurig aus? Es waren nur ein paar Stunden deines besonderen Wunsches. Brauchst du noch einen Segel? Gott, ich bitte um Verzeihung. Was nützt dieser Segen, wenn er mir meine Tochter wegnimmt? Was mache ich mit Lebensmitteln aus Gold? Ich kann sie nicht essen. Was mache ich mit Wasser aus Gold? Ich kann es nicht trinken. Mein wahrer Segen war meine Tochter. Aber jetzt, jetzt spricht sie nicht mehr. Was mache ich mit dem ganzen Gold, wenn ich sie nicht mehr lächeln sehe? Bitte Gott, nimm mir mein ganzes Gold weg. Nimm alles mit, aber gib mir meine Marigold zurück. Ich verstehe jetzt, dass Gold nicht alles Glück ist. O oh, König Meides, du hast eine sehr wertvolle Lebensweisheit gelernt, das Gold verdirbt. Was wirklich zählt, ist die Liebe und Zuneigung der Menschen um uns herum. Liebe stirbt nie, sie verdirbt nie. Nimm dies. Dieser Topf ist mit magischem Wasser gefüllt. Streue ein paar Tropfen auf alles, was sich in Gold verwandelt hat. Das Wasser wird die Wirkung deiner Berührungen umkehren. Danke, danke Gott. Der König lief zu seiner Tochter und spritzte ein paar Tropfen magisches Wasser auf sie. Marigold atmete wieder. König Midas nahm seine Tochter in die Arme. Vater, was ist denn passiert? Nichts, mein Kind. Ich werde alles in Ordnung bringen. Midas spritzte dann das Wasser auf alles, was er in Gold verwandelt hatte. So müde war er vom Glanz, dass er sich nach der Rauheit des Holzes sehnte. Dann ging er mit seiner Tochter in den Garten und begann das Wasser auf Bäume, Pflanzen und Blumen zu spritzen. Zum ersten Mal in seinem Leben sah er die Schönheit der Natur. Marigold, siehst du, wie schön die Blumen sind? Es ist so ein schöner Tag. Sieh, wie die Tautropfen auf dem Gras leuchten. <lacht> ja, Vater. Nachdem er alles in seine natürliche Form zurückgebracht hatte, saß König Midas mit seiner Tochter und seiner Frau am Frühstückstisch und aß reichlich von dem, was da war. Noch nie zuvor hatte er so leckeres Essen probiert. Er löschte seinen Durst mit Gläsern voll Wasser, während seine Tochter und seine Frau ihn amüsierten. König Midas hat danach nie wieder sein Gold im Gewölbe gezählt. Er verbrachte seine Zeit mit seiner Familie, Er genoss die kleinen und einfachen Dinge um ihn herum. Und er war wirklich der reichste und glücklichste Mann der Welt.